As iemand van ons woord het, luister ons graag daarna. Hierdie skrif het ons, per by die bybelstudie, al een rik teruggedoen, en toe ons zou so sing, toe is hierdie sommer net in my hart, en ek het die week ook bedink, en ek wil het graag sommer met julle deel. Het is een baie bekende skrif, Johannes 5, ek sal blij wees as julle so toe blaai, maar ek gaan net so paar skrifte net daar uitlig, maar hier is rechtig iets wat vir my vaststaan in hierdie skrif, wat vir my so eindelik kostbare sien is, wat ons paie keer miskie net mis, maar wat ook vir ons in praktyk met ons dagelikse lewe van toepassing is. Um, ons wedes die lamman wat by Bethesda geleed, denk 38 jaar wat hy verlam was en, en Jesus kom by hom en lees net hier, hy sien vers 6, kom Jesus, toe Jesus omsien leed, terwijl hy geweet het, dat hy al een langtijd siek was sê hy vir hom wil jy gezond wees? Wel, dit is so logiese ding, dat as jy by die bad van Bethesda le, dan wil jy gezond wees, want jy is siek. So, Jesus vraag, vraag hier, en hy sê, wil jy gezond wees? Kiek wat die antwoord om. Die sieke antwoord om, Heere, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwijl ek kom, gaan hy aneen bevoer my in. Jezus vraag een vraag, en dit vraag vir my en vir jou. Wil jy gezond wees? Beteken nie, ons wil nootwenig fysisch gezond wees nie. Wil jy emotioneel gezond wees? Ons het vlede weke pat met die vrou gestap, wat wil selfmoorpleeg, wat van, van haar bijlaaf naar my toe gekom het, en sy, jy sien, jy kan aan mykaar help, die oplossings is daar, maar wil jy, wil jy rechtig gezond wees? In elke facet van jou leven. En hierdie man sê nie net een antwoord, een pleinkom en antwoord, ja jyre, ek wil gezond wees nie. En dit is wat ons doen. En jy sê, ons het soveel verduidelikings, ons het soveel verskonings. Ons wil nog steeds in die hele proces goed lyk, en een verskoning uitdink, en dit is wat hierdie man doen. Hy kom onmiddellik en hy sê, jyre, maar daar is niemand wat my nou in hierdie baad kan sêt nie. Nou die man het nie geweed as Jesus had omstaan. Hy het nie. Maar pleks roep hy net uit, ek wil gezond wees. Kom hy nou sê, voor ek by die baad kom is daar iemand anders. En by hom, by hom, met hom, praat die geneesheer van die geneesheer. Sy oplossing is by hom. Ok, nou kyk wat gebeur. Jezus antwoord om en sê vir hom, Staan op, vers 8, Neem jou bed op en loop. En dadelijk het die man gezond geword. Sy bed opgeneem en geloop. En daar die dag was die sabbat. Dit is nou die grootste moeilijkheid. Dit was nou die sabbat. Die jude sê toe vir hom, Wat genees is vir die man, Dit is die sabbat. Dit is nie jou geoorlof om jou bed te draan. En hy antwoord hulle, hy wat my gezond maak, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe verhaal om, wie is hier die man wat het vir jou gesê het, neem jou bed op en loop. Maar hy wat gezond geword het, het nie geweet wie dit was nie. Want Jesus het om verweider, omdat daar skare op die plek was. Daarna het Jesus om in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gezond geword, moet meer sondag nie, so dat dat met jou gebeur nie die man het gegaan en aan die joods ontgemaak het. Wat hiervan uitgestaan het, hierdie man ontvang geneesing. Dis op een sabbat, so die joode kom naam toe en sê, luister, wie het gesê om jou bed dra? Nie een van hulle sê, wauw, ek sien jy is gezond, jy kan loop, jy dra jou bed nie, nie. Hulle het nie saak met geneesing nie. Hulle het nie saak met die feit, dat hy op een sondag of op een sabbat, sy bedra. Het wat doe nie wet met ons. En weet wat, Jesus kom by hom, het nie gewede as Jesus nie, maar toe Jesus by hom kom, en hy kom achter, as Jesus het hom genees, as sê Jesus, gaan doen nou dit, so iets ergers nie met jou gebeur nie. En weet wat, vind ek, ons is bezorg oor reels en regulaties, en hierdie oume nie so optreed nie, want dan is dit verkeerd, en hierdie oume nie so optreed nie, want ons is so opwete gerig op mekaar, Terwyl die geneesheer wat binnen in ons woon, ons tot vryheid geroep het, om te loop, en nie op bed te draag, en saam te sleep en nodig te nie. Maar weet jylle wat? Ons focus skyf so, van wie in ons is, en in wie ons is, dat ons betrokke raak by goed wat nie saak maak om ons nie. En weet wat verloor ons? Ons verloor ons gezondheid. Ons verloor ons geneesing. As ek praat van geneesing, Weet jylle wat om emotioneel gezond te wees is geneesing? Maar weet jylle wat die grootste geneesing vir elkeen van ons? Om genees te wees van ons Om genees te wees van alle wette en aanklag en skuldgevoelens en veroordelings dat ons op ons self blaas. Dis geneesing. En as ons anhou in dit in ons verlede en ons blijf by al hierdie aantlag, en hierdie skuldgevoelens, wat in ons levens is, wil wat gebeur, ons gaan van erger tot erger, want ons verloor die vrijheid, waarom Jesus ons vrijgemaak het, en wil wat die uitdaging in my leven, in hierdie laaste maand, is om werkelijk, gezond te word van myself, om vrij te kom, van henda, van my behoeftekies, en my sieninkies, en, my emotionele ervaring kies en wie wat sê en wie wat doen. Het is om vry te kom daarvan. En ek wil jylle aanmoedig. Gaan, jy het gezond gehoor. Jy het gezond geword dier die prijs wat Jesus vir jou betaal het. Koester jou gezondheid. Koester dit. Jan praat vir een maand nou oor die woorde wat ons spreek. Wie hoe verloor ons ons vryheid, ons praat, gebondenheid. En daar die gebondenheid, word is ding wat ons saam sleep, en wat ons werkelike vryheid en geneesing, in hom, met hom, stel. Moe nie dit toelaat nie. Dis al wat jy hoef af te le, dis so makkelijk. Al wat jy hoef af te le, is jou vleeslikheid. Is jou eie ek. Is al wat ons hoef af te le. Welo leek het af, nie dier het te vecht nie door so gefokust te wees om binnen in hom te beweeg en van hom meer bewust te wees as van myself. Ek sê in julle dan. Hallo julle, ek gaan rarig net een versiekie lees. Ek het in die vakantie het ons um, geslaap by iemand um, gekeier en in die kamer was geslaap. Het is so groot groot doek wat sy gemaakt het en daar is een vrou wat so daan, so in oorwinning. Of ek het nou gedocht, ek het nou eerste keer van die deur is so toe Ek kan nie mooi sien wat daar nou geskryf staan, en het eers die volgende ochend toestel die deur mooi open te sien ek, maar dit is Victory, die doek sy gebruik het ook in bediening, en die naam van die ding is, is Victory, en dan sien die andere kant het sy nou geskryf, openbaring 12 vers 11 en oor, want eers het ek, ek het het half gesien as vroelik en juig en blijdskap en so, en en uh, tot ek besef jy die inpak van die oorwinning, dit bring hierdie glijdskap en hierdie daans, maar hoorde nou net openbaring 12 vers 11 hoe sluit het aan by wat jy nou gesê het in en, en hulle het om oorwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuienis en hulle het to die dood toe hulle leven nie lief gehad nie hulle het gesterf aan hulle self Vader ons dankie vir ons saamwees vanmorgen Dat ons ons harte voor u kan stilmaak om te hoor wat die gees vir ons te sê het. Dank u vir die wonder van die woord wat altyd vars is, wat nie tis elke ochend. Dank u vir die grootse voorrecht wat ons het. Om elke dag te kan begin. Om elke dag te kan sing en sê, my eerste lied is dank geluid. U lof, my eerste skreerde die voorrecht wat ons het, vader, wat ons so dat ons nie gebruik nie, wat ons net eenvoudig laat voorbij gaan, omdat ons opgevang word in die sleer van die lewe, maar ons dankie dat jy ons nie veroordeel nie, dat jy ons nie verwaait nie, dat jy ons op nie kom nooi, sê kom wandel met my, ook in hierdie dag, en daarom sê ons hierdie dag, ons sê in hierdie ochend, sê in die woord in ons midde, sê in ons oore, om te oor, sê ons harte om te ontvang. Ons wil ons harte oopmaak vir die toegang gee, om inspraak te lever. Ons eer die vermoorde vader in Jesus naam. Amen. Ons het nou die laaste weke, laaste twee weke gepraat oor spreke 1821, wat sê dood en lewele en die mag van die tong, en hy wat sy tong gebruik, sal die vruchte daarvan eet. Ons het het gelees saam met Jacobus 3, wat sê, hierdie klein lid, hierdie tong, is soos die roer van een skip, dit bestuurde jylle skip. En dit wat ons met ons tong doen, beinvoed ons jylle leven. Dit steek jylle levensloop aan die brand, sê hy, a klein vierkie wat a groot oop houdt, aan die brand kan steek. En ons het nou baie oor hierdie goed gesê, uh, ek het verwees daarna, dat in die vernieuwingskonsept, die vernieuwingskerke wat ons krijf vandag, het die ding postgevat om die skrif te gebruik, vir my eigen gewin, om dit positief te maak en te sê neem niet, leem niet en niet. wat jy sê is jy hee en nou sê ek, ek wil een rooie messierie sê en ek hou aan sê, dan moet ek een rooie messierie ek sê dit alwekkie, maar ek het nog een rooie messierie sê maar betekent ons klym dat het wel een rooie messierie maar dis nie waar we dit gaan nie want dan beteken dit, ons gebruik die Heere vir z'n hand nie vir z'n dan soek ons iets van hom in plaat dat ons hom soek, en as ons hom gevind het dan het ons die lewe gevind So, dit is nie die richting waar ek wil gaan nie, ek wil in een andere richting gaan En dit is die beeld wat wat Salomo gebruik het As hy daar in Spreke 12 sê Hy sê, daar is mense wat, kom ons lees het weer Spreke 12, 18 Spreke 12 by vers 18 Is een kostbare woord, ek wil nie julle met het merk Ek wil nie julle met het merk in jou eie bybel en daarvan kennis neem Hy sê, daar is een wat onverskillige woorde uitspreek, so swaard steken maar die tong van die wijse is geneesing. Daar is een wat onverskillige woorde uitspreek, soos swaardsteken, maar die tong van die wijse is geneesing. En ons het gevind, ons het gesê, as ons onderzoek, as ons ons eie levensonderzoek, as ons na ons eie wandel kyk, ondou dit beinvloed nie, dit beinvloed nie jou stand voor God nie. Jou stand voor God is vast. Dit het Jezus door sy bloedoffer gedoen. Ons gesê, my stand is vast, maar nou, nou moet ek besef wie ek is, so dat my wandel in lijn kan kom. Ons gesê, my wandel is nie perfect nie, daar klomp foute in my wandel. En die mooiste manier om die foute in my wandel te sien, is hoor wat by my mond uitkom. Want die skrif sê, die oorvloed van die hart spreek die mond, en die tragedie van hierdie saak is, dat as ons hoor wat by ons monde uitkomt, Nou, dit is nie wat by ons mond uitkom, as ons hier is op zondagmorgen nie. Dit is maandagmorgen, wanneer die dinge skeef op die plaas. Dit is wat uit ons mond uitkom. Dit is wat rechtig in ons hart is. En waarover kom ons zondag hier na Ons kom zondag hier na om ons te laai, met waarheid in ons binneste. Jy sê, en waarheid in die binneste, skryf David, om in waarheid by hom uit te kom, om een te word met sy opinie, met wat hy sê, Jy sien, dan sal uit die oorvloed van die hart, as die druk kom, gaan uit die oorvloed van die hart gaan my mond spreek. Wat gaan hy spreek? Dit wat rein en heilig is. Want ek het wat waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is bedink en anhou bedink, so my hart gevul is daarmee. Ons gesê, as die gebr skrif gebruik, ek soms om net so'n bykie op vannacht, dat is net die achtergrond kry, Ons gesê, Paulus skryf hier Romein, hy sê, gelukkig is hy wat omself nie veroordeel en dit wat hy as geoerloof acht nie. Jy sien, ek het myself veroerloof, om as ek kwaad word, het ek myself die recht toegeëien om een klomp goed kwijt te raak, om dinge te sê van mense, om dinge te sê vir mense, wat onverskillige woorde is, wat so swaardsteken gewerk het. En wat is die resultaat? Dood en lewe, sê Salomo alleen die macht van die tong. Daarmee het ons al hoeveel verhoudingsvernietig, daarmee het ons hoeveel hiewelike vernietig, daarmee het ons kinderse lewensvernietig. Aan kinders letsels toegedien, omdat ons hulle name genoem het en van die goeders gesê het, wat nie moes gewees het nie. Onverskillige woorde wat so swaard steken is. En wat ons gesê het vir mekaar is, ek het nodig om bietjie buiten myself te staan, en myself daar te sit, en objectief na myself te kyk. Ons het so ver gegaan, dat ons verlede week gesê het, Jakobus 5 vers 16 gesê, belei mekaar jylle misdade en bid vir mekaar, wat ons gesê, dit het niks te doen daarmee dat ek al die vuil wasgoeds van my leven my by iemand moet gaan sit en was nie, want God sê aan hulle sondese oortredinge, denk ek nie meer nie, maar vertykje is hierdie groot, groot, groot probleem in my leven, dat ek nodig het om iemand wat ek vertrouw, soos my man of my vrou, iemand wat nabij is, daarby my, of een baie goeie vriend, maar iemand wat ek kan vertrouw te sê, kyk jy na my leven, kyk jy na my wandel en wees objectief met my. Moe die waarheid spaar nie, sê vir my wat sien jy. En dalk as jy met iemand wat eerlik is, dit vir so persoon vraagt, sal jy luister, ek sien as ek klomp goed in jou hart, want ek hoor goed vir wat uit jou mond uitkom. En besef jylle, ons kan kerk speel, ons kan sondagochtend hier wees, en ons kan amen sê, en ons kan ons tong gebruik om God mee te loof, maar ons kan maandag hier tong gebruik, om mense wat na Godse beeld geskapen is te vervloek. Dit is wat Jacobus sê. En sien ek het nodig om by een punt te kom in my leven wat ek sê, die skrif sê die vrees van die Heere is om te haat wat sleg is, om dit te begin haat. Om by een punt te kom wat ek sê, ek veroorloef, ek ontsee myself die reg om by die punt te kom. Jy sien, as ek nie daar kan kom nie, verstaan jy, dan gaan ek voort en voort en ek vraag myself, hoe is dit moendlik wat ons sê, ons is die gerechtigheid van God? Hoe is dit moendlik dat ons sê, ons is heilig en rein, want dit is wat ons is. Hy het omself in my oorgegee, om my te heilig en te reinig, en sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, voor God te stel, dit is wie ek is onherroeplik. Terwijl ek in die een oomlik sê, ek is dit, in die volgende oomlik gebruik ek hier die sjelle mond, hier die tong, om iemand te vervloek wat my kwaad gemaakt het, of soma iemand te vervloek om wat kwaad is baie keer vervloek ek jy, wat my nie kwaad gemaakt het nie, maar hy is nie bij nie, al ek het som op iemand anders uit. Julle verstaan die ding nie. Ek is kwaad vir die vrou, dan skop weaier, arme weaier, hy het my niks gemaakt nie. Julle verstaan die beginsel hier nie. So, waar kom hier ding vandaan? En ons het verlede week gesê, dit kom eindelijk van halfhartigheid af. Die Engelse woord is half measure. Jy sê, dis een ding om hier te sit en te hoor, soos wat ek godsdienstig soveel jare op kerkbanken gesit het en gehoor het, maar het geen verandering in my lewe gebring. As een ander ding om hier te sit, en my hart oop te maak, by een plek te kom, dat die profeet sê, eindelijk God wat sê, hy sê, jylle sondes, die goeder wat jylle bedrijf het, jy sal jylle weggooi vir die flermuise en die molle. Dit sal verachtelijk word in jylle oog. Jy sê nou sekere optredes in my lewe, wat ek nodig het om te begin veracht, om te sê, dit is verachtelik. As ek nie dit as verachtelik kan sien nie, dan sal ek anhou daarmee, en die wat is die tragedie daarvan, hoe ouwer ons word, hoe meer peelwaai gemors het ons levens uit. Ons krij dit reg, om achter een masker te lewe, om een mooi front voor te sit, maar dit wat ek in my hart herberg, dit wat ek in my hart vasthou, gaan uitpeel, en weet jy wat jy het so lang vasthou, maar ergens gaan het wees, ergens kan jy betraap word. Jy sien, wat ons doen is, daar waar ek een kant is, daar waar ek alleen is, daar kan ek laat gaan, daar kan ek allerhande goeders doen, ek veroordoof myself, ek veroordoof myself om sekere goed te sê, Jacobus het gesê, hy sê, een man wat meen dat hy godsdienstig is, en maar hy sê, hy sê tong nie en toe mou nie, om sy hart mislui, sê die godsdienst van die man is te vergeefs. Het is harde woorde, mense. Ons is nie in die veroordeling hier nie. Maar ek wil jy ons moet verstaan wat dit beteken. Wat onderskui ons? Wat onderskui ons? Van die man in die straat? Is dit nie dat ons liefde onder mekaar het nie? Hoe bewys ons ons liefde vir mekaar? Met wat uit ons mond uitkom? Waarvoor gebruik ek my tong? Gebruik ek my tong om leven te skep? Of gebruik ek my tong om mee te vernietig? Weet ek het ding besef, ek het hier baie ding gedink oor die ding hier week, en ek besef, een ding, al die jare, al die jare, want onthou ek praat met godsdienstige mense, ek praat met fatsoenlijke mense, ek praat met kerkmense as jy wil, uh, al die jare het ons in, op kerkbanke gesit, en gehoor hoe sleg ons is, gehoor het ons sondaars is, gehoor het God kwaad is, gehoor het ons het nie maak nie, so in ons minderwaardigheid, was daar net een manier hoe ek myself kon handhaaf, en dit is, as ek iemand anders slecht sê, dan voel ek minder slecht. Want as dit waarin ek iemand anders slecht sê, iemand anders beledig, iemand anders iets naars toevoeg, eh, as ek dit sê, dan laat het my net so biekie minder. Dit vat net een biekie van die pijn van my eie minnewaardigheid weg. Maar nou, nou staan ons in een gemeente waar ons die waarheid van Godse woord gehoor het, waarin God vir ons uitbast zijn, sondag na sondag, week na week, jy is waardig, jy is rechtvaardig, ek het sondes van jou afweggeverol, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, dis wie jy is, het ek dan nou nog een rede, om iemand anders te verklein neer, het ek nog een rede, om iemand anders leg te sê, het ek nog een rede om onverskillige woorde so'n swaard steken te gebruik. Die rede het verval. Want die prijs wat Jezus vir my betaal het op die dag en die datum, het hy die prijs betaal vir elke mens op hierdie planeet. So elke mens is waardig vir God. En ek is waardig vir God. So nou hoef ek nie meer my waardigheid te bevestig, dier iemand anders te verklein of af te kraak nie my waardigheid word juist bevestig dier dat ek die waardigheid van iemand anders kan raak sien. Hoe heet hulle die begrip en die beginsel daarvan? Oor het ons gesê, ons het nodig om objectief na ons eie levens te kyk, en daar is sekere die goede, en ons het nou maar een beeld gebruik en dis die ding van die woorde wat ek spreek en my ander woorde wat ek in my hart gehuisvest het en daarom het ons gesê, hoe kritisch belangrijk is dit, is dat ek een kans sal gaan. Ek hoor sing Kim Walker vanmorgen Hy sê, I'm seeking your truth, om die waarheid, om die te soek en te sê, Heere, ek herken dis wie ek is. Dis wie ek is, ek weet, ek is waarig voor u, ek herken dis wat my wandel is. Ek walg my daan, ek wil kom waar u is. Ek wil wees waar u is. Ek wil wandel soos wat ek is. Hy sien, as ek nie met ergens by die punt kan kom nie, dan gaan ek nie eens achterkom, hoe dat ek my tong gebruik vir vernietiging nie hoe ek my tong gebruik om gemorst te spreek nie. Paulus krijgt dit, hy sê, slechte gesprekke bederf goeie sedes. Besef jy, as ek in plaas dat ek van iemand praat, met iemand praat, as ek, in plaas dat ek van iemand praat, by iemand anders, dat ek van iemand by God gaan praat. Want jy sien, as ek een probleem met jou het, en in plaas daarvan dat ek by Sani gaan praat oor jou, gaan praat ek met God oor jou en wat is die terugvoer wat ek Sani gandalk vir my sê, ja die bille bak dis net, jy is helemaal recht wie wat het hy met my genoen maar God gaan sê ek het die prijs van betaal hy is waardig ek het om lief en jy sien as ek my kan vul met wat God van hom sê ten die tyd wat ek met hom gaan praat of met haar gaan praat is die verheeuwige gesprek en ek wil jylle aanmoedig Ek geloof God geef al ons aanmoedig vanmorgen as gemeente om ons gesprek op een verhewe vlak te kry. O, Agje Visser het geskryf in sy gedicht, hy het gesê lichtsinnigheid wat my verstom. Hy sê van selwe op een ander tyd was dit andersom. Hy sê lichtsinnigheid, ons kan luister, die woord daar baie humor in die skrif, God het humor geskep, ek denk God lach baie keer lekker vir ons. Dit nie dat ons nie kan lach nie maar wie wat, ons gesprek hoef nie goedkoop te wees nie. Slechte gesprekken bederf goeie seer is. En besef jy waar kom dit vandaan? Ek kan my leven nie compartementeer en sê, hier praat ek een bykie goedkoop, hier praat ek een bykie gemors, hier praat ek een bykie onwaardigheid nie, en hier is ek nou weer waardig nie. Ons kan lig wees, maar ons hoef nooit waardigheid prijs te gee nie. So ek geloof recht dat het Godse Gees is bezig om ons, om ons by een plek te bring, waar ons ons woorde sal tel, Ons het die ander dag gepraat oor psalm 9 en het gesê, Heere leer ons om ons daar so te tel, ons daar so te weeg. Hy sê dat ons een wijse hart mag bekom. Ek wil dit nou met vergunning vir die skryver, hoe sê jy, Johan? Met vergunning aan die skryver wil ek sê, Heere leer ons om ons woorde so te tel. Dat ons woorde sal bou en nie breek nie. Salomo sê, sachte antwoord keer die grimmigheid af, maar ek krenkende woord laat die toren opkom dat ons sachte antwoorde sal hee, wat grimmigheid gaan afkeer, eder als die ander kant. Nou goed, vanmorgen wil ek hierdie, een stap verder vat, ek wil vanmorgen praat, oor waarheid. As ons praat, van, as ons by woorde kom, dan moet dit gaan oor waarheid. Nou kan jy soms wat dadelijk sien, as ek iemand slecht sê, dan lieg ek. So ek lieg baie, vir <laughs> julle. As ek iemand slecht sê, lieg ek, hoekom? omdat God omgoed gemaakt het. Jezus maak een uitspraak in Johannes 8 daarby vers 43, hy sê, jylle het die duiwel as vader, sy vir die jode, hy sê jylle het die duiwel as vader, want jylle doen die wil van jylle vader. Hy sê, hy is die mense moordenaar van die begin af, en hy is die leenaar, hy is die vader van die leen. Hy sê, my ander woorde, as hy leentaal spreek, spreek hy uit homself, om, en nou sê hy, as ons op sy spoor praat, wie die een wat vernietig, wie die een wat afbreek, wie die een wat steelslagge verwoes, is dit nie die vijand, is dit nie die duivel nie, wat het ek met my tong gedoen, toe ek onverskillige woorde, wat so swaard steken, gesteek het, gebruik het, vir wie het ek my vader gemaakt, ek het daardoor, het ek die duivel as vader gehad, dit is wat Jezus hier sê, dit is nie sachte woorde nie, dit praat bykie hard met ons, Maar dit is precies wat Jesus sê, sê, sê, hy sê, jy die duivel as vader, van hy is en as hy leentaal praat, praat hy omself, hoeveel keer het ons ons een lippe, ons mond gegee, om af te breek in plaas van op te bouw, wat het ons gedoen? Ons het saam met die vader van die leen gepraat, wie wat noem die skrif om, een mense moernaar, wat sê Salomo, dood en lewe, le in die mag van die tong. Hoeveel het ons al vernietig, moet ons tong. Jy sê, hoe hierdie ding? Nou kom Jezus, en Jezus sê een belangrike ding. In Johannes 14, daarbij vers 6, sê hierdie ding. Hy sê, ek is die weg, en die waarheid, en die leven. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Nou, ons, ons weet, ons het dit al vir mekaar gesê, net om, om het volledig te kry nie, dat in die kerkwereld het eindelijk hierdie skrif gekaap, en gesê, as iemand nie die evangelie van Jezus Christus gehoor het, nie gaan hy hel toe. Met ander woorde, elke mens wat hy hel toe gaan, gaan help toe om wat een van ons nie by hom uitgekom het om om te vertel van Jesus Christus nie. Dan is ons in die moeilijkheid. Dan weet ek nie waar oor, sit ons hier vanmorgen nie. Want ons het dit allemaal gehoor, dan moet ons met die ouders daar buiten gaan praat. Maar Paulus het vir ons gesê, die heiden het geen vir ons kullig nie, want hulle kan God to natuur sien. So ons doen nie sendingwerk om wat ons bang is nie. Ons doen sendingwerk om wat ons opgewonn is oor die boodskap wat in ons is Omdat ons ouwens wil deelheef of wil, wil deelname gee aan die heerlijkheid en die vrijheid wat ons beleef. Wat er vrijheid, die vrijheid wat gekom het als volg van die waarheid. Want Jesus het gesê in Johannes 8, vers 32, hy sê, as jylle in my woord blijft, jylle waarlijk my disciples en jylle sal die waarheid ken en waarheid maak jou vrij. So het is net waarheid wat kan vrijmaak, sê hoe belangrijk is dit. Nou kom Jesus en Jesus sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Nou wat hy daarmee gesê het, hy het gesê, ek is die een wat uit die hemel gebore is. En omdat ek uit die hemel geboor is, is die weg na die vader oop. En kan enige man wat een hart vir God het en God in sy natuur kan sien, al het hy nog nie die naam Jesus in sy lippe gaat of gehoor nie, kan na God toe gaan. Hoor jy wat ek sê? Uiteindelik sal hy Jesus ontmoet. <laughs> maar, mens is nie verloore, die boesman in die kalari is nie verloore, omdat hy God aanbid in die skepping, maar nie die voor hy gaat het om te kan lees of om te kon hoor dat Jezus Christus vir hom kom sterf het nie. Maar hoekom kan hy God in sy skeping sien en God was God aanbid, omdat Jezus vir hom die pad na God toe oopgemaak het. En dis wat hy daarby doel, doel, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die voorrecht wat ons het, is om nie net alleen te besef, God nie net alleen sy skeping te sien nie, maar om die evangelie te hoor, om te hoor dat Jezus gekom het, dat God sy sien gestuur het, en dat hy hom vir ons oorgegeet, en dat hy sondig geword het so ons kon word die gerechtigheid van God noem en dat ons niewe mense, niewe skeppings is in Godse oog, en dat ons heilig en rein is, en dat ons daarvolgens kan wandel, en die oorwinning en die heerlijkheid van daai lewe, van heiligheid en reinheid, kan beleef, en letterlijk, in praktijk in ons levens kan ervaar. Dis ons voorrecht. Is dit nie uitneemende voorrecht nie? Is dit nie genoeg incentief, om ons te laat opspring, en te laat uit in die straat, en, en van die ander mense te gaan vertel, van hierdie Jesus nie? Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid ook, daarom sê hy, die waarheid sê hy vry maak, en jylle ken die prentje wat ons geteken het vir mykaar nie, ons het gesien, as dit God is, en dit is die mens, het hy gesê, dier genade is jylle gered, genade is jylle gered, dier die geloof, nie dier die werk en nie so dat niemand kan roem nie, so dier genade, Johannes skryf om Johannes 1, hy sê, Hy het na sy terugkom vol van genade, Johannes 14, hy sê, vol van genade en waarheid. Kan jy sien, hy sê, ek sê, weg, die waarheid en die lewe, vol van genade en waarheid. Sien jy hoe die volg hulle op mekaar? Hy sê, nou, wat is waarheid? Nou kom, die selle Johannes, Johannes 1, en ik sê, hierdie ding, hy sê, die wet is dier Mooses gegeen, maar die genade en die waarheid het dier die Christus gekom nou, dier die genade is jylle gered, dier genade het hy omself vir ons gegeen, dit is onverdiende guns. het hy sy leven vir ons gegeen, het hy sonde geword in ons plek, so dat ons kon word die gerechtigheid van God in hom. Verstaan jy, so, dis wat genade was, genade is afgehandel, genade het plaasgevind, 2000 jaar voor ek en jy gebore is. Om nou te sê, die tollenaar het gesê, vader, wees my sonde haar genade, wat was genade vir die tollenaar? kom help my, wat was die genade vir die, waarna die tollenaar geroep het? Tolle had gesê, vader stuur die, die sien, laat daar een geboorte uit die hemel wees, laat daar een kom, wat ons kan verloos van sonde, dit genade, die genade het gekom, nie een van ek en jy kan sê, vader wees my sonder genadig nie, die vader sê, waarvan praat jy my sien? Ek was 2000 jaar geleden jou genadig, my genade staan, niks kan my genade verander nie, My genade het jou geheilig en gereinig. My genade maak, let ek jou sien as een nieuwe skepping. My genade het jou ingesluid in die kruis en, en ingesluid in my opstanding. My genade het jou gerechtverdig. Jy het gerechtverdig gebore, jy het gerechtverdig groot geworden, jy is nog steeds gerechtverdig voor my. Want die bloedoffer het alles toegemaak. Dit genade. Door genade is jylle gered, door die geloof. Niet door die werke nie. So jou beidraad daar, dit was niks. Wat er geloof was dit die geloof van Jezus Christus, die gerechtigheid, dier die geloof van Jezus Christus, vir almal en vir almal wat glo, die wat glo en die wat nie glo nie, al al, dat is nie een onderscheid nie, allemaal het gesondig, maar hulle word allemaal, sonder verregveriging, sonder verdienste gerechtverig, dier die offer, wat aan Christus Jezus is, Dis genade maar dan kom hy, sê, en die waarheid, het dier die Christus gekom, en nou skryf, Johannes vir die broer Gaius, daar in, in 3 Johannes, in die eerste oorstuk by vers 3, hy sê ek was baie blij toe daar broeders kom om van jou waarheid te getuig soos wat jy in die waarheid wandel. Jou waarheid in die waarheid. Sien jy die gewellige ding hier is? Hier is twee waarhede. Daar is jou waarheid wat ek nou met een klein letterkies skryf. En dan is daar die waarheid. En Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die leven. So dit is hier die hoofletter waarheid. Nou kom Johannes, en Johannes skryf van Gaius, hy sê, ek sien hy sê, ek was baie blij toe ek achterkom, dat jou waarheid en die waarheid die selwe waarheid is. Maar besef jy vir hoelang in my leven, was my waarheid en die waarheid nie die selwe nie? Vir lank het godsdienst vir my gesê, ek is een sondaar, en ek het my sondagskap aanvaar as waarheid, maar dit was my waarheid, dit was die waarheid van oorlevering van mense, dit was die waarheid wat van die vader van die leen afkom dit was nie die waarheid dat ek vrygemaak is van sonde nie so sien jy hoe nodig is dit vir my om my waarheid op te leen en my vraag wat ek vraag is wat is die waarde van jou waarheid wat is die waarde van jou waarheid kom ons vraag eers vir jou wat is jou waarheid Pilatus het vraag vir Jezus die vraag, hy sê, wat is waarheid? Al fout wat Pilatus gemaakt het, hy het nie gewacht het hy vir die antwoord nie. Wat is waarheid? Hy sê, ek is die waarheid. Ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Hy sê, ek is die waarheid. Jy sien waarheid vir jou, wat is die waarheid? Die waarheid, dat God die wereld so lief gehad het, dat hy eerd sy enige boorde seen het so dat elkeen wat die waarheid kan sien, so dat elkeen wat die waarheid glo, die eeuwige lewe kan hee, so dat elkeen wat die waarheid glo, in die oorwinning kan leef, van die gerechtigheid van God. Nie net potentieel en theoretisch rechtverdig kan wees nie, maar werkelijk in gerechtigheid kan leef. Dat my wandel, a wandel is, van gerechtigheid. Dit is die waarheid. En nou vraag ek vir jou, wat is die waarheid van jou waarheid? As jy vanmorgen hier uitkom, en ek hoor so baie getuienisse van ons wat hier uitkom in die gemeente, en sê, van ek hier gekom het, hier het ek die waarheid ontdek, hier het ek die waarheid gehoor, en ek is, is so dankbaar om dit toe, het is om dit te hoor, maar ek wil jou vraag, wat kom uit jou mond uit? Is dit waarheid? Wat maak waarheid? Wat maak waarheid? waar ek maak vry, hy sê, jy sê die waarheid ken, die waar is jou vry maak. Die woorde wat jy spreek, maak het vry? Of bund het? Die woorde wat jy spreek, maar geneest het? Of is het so'n zwaard steken? Wat is die effect van die woorde? Waarom, waarom so jou woorde nie woorde wees wat vry Onthou die oorvloed van die hart, spreek die mond. So jy gaan dink weer, miskien moet ons een speel speel vanmiddag om die etenstafel. Kan ek iets voorstel? Nou hoop ek nie, ek gaan die eten bederf nie. Maar gestel, ons sit vanmiddag om die etenstafel en paas goed, kinders, ons gee elke in die beerd, miskien moet ons elke in die beerd, gee my nie, Ons gee elke in die beert en ons sê, wat is jylle observatie, my woorde, wat doen dit? Aan jylle. Wat denk jylle gaan uitkom? So hoor ek sê, ek hoop jy gaan nie eten bederf nie. Ek wil nie die eten bederf nie, maar besef jy, ek moet by die punt kom, waar ek my self konfronteer en sê, is my woorde genees Of is my woorde die manier waarop ek my minderwaardigheid probeer wegsteken? Dink my. Die weise waarop ek met my familie werk, met my kinders werk, met my vrou werk, steek ek daarmee my minderwaardigheid weg, dier my op een troon te sit en laaf te druk met my voorde? Of is die doel van my voorde om op te bouw, is om te genees? kom aan Jezus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, Christine lees vanmorgen Hulle die duivel oorwin Dier Die bloed van die lam Die woord van hulle getuienis En hulle het hulle levens Tot die dood toe lief gehad nie Wat is die woord van hulle getuienis? Is die waarheid Wat is die bloed van die lam? Ek is die weg En die waarheid En hulle het hulle levens Tot die dood toe nie lief gehad nie Hoekom nie? Omdat hulle ander leven ontdek het Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Leef ek nie meer nie. Hy sê, die ek leef nie meer nie. Maar die lewe wat ek nou leef, is een leven wat ek leef vir hom. Ek leef nie meer nie. Christus leef nou in my. Sien jy, dat is vir die beeld. Nou, ek terugkom tot Johannes. Johannes het gesê, die genade, die genade is absoluut. Maar dan sê hy, en die waarheid, het hier die Christus gekom, hy sê, en nou hier kom waarheid, en nou is die vraag, as ons ons woorde, ek bind nou vermoorde, woorde of waarheid en woorde aan mekaar, want nou, is waarheid in ons handeling, daar is waarheid in baie facette van ons levens, maar ek gebruik woorde as uitgangspunt vermoorde, en ek sê, wat is die waarheid van my woorde? Wat is die waarheid wat ek praat? Hoe werk die waarheid? Want nou sê hy, soos wat ons in die waarheid wandel, en ons gesien, met ander woorde, my wandel in waarheid, dit gee die dubbele stroom, is dit nie wat ons gewoon gepraat het verlede week nie, ons gesê, oorals waar die dubbele stroom kom, daar het die keile in die moerasse wat vir soud bestem was, hy vir, gebruik die beeld van die dode see, wat soud tussen en dood is naas niks nie, en hy sê waar die dubbele stroom kom, in die dode see, hy sê daar word het gesond, daar word het een skoonmaakplek van nette, want daar is een menigte vir visse, hy sê, maar daar waar die dubbele stroom nie kom nie, Dit is die keile in die moerasse wat versout bestem is. Daar is geen leven nie. Besef jy dis, waar ek waarheid nie toelaat in my leven nie, waar waarheid kortkom in my leven, daar, hier, is dit vir die dood bestem. Dit die keile in die moerasse. Dit is die plek, waar die vijand kan stilslag en verwoes. En baie keer, en sê ons maar, ons verstaan die beskerming, ons verstaan die geneesing, wat Jezus vir ons gegee het, dier sy offer, en waar het dier ons toegang gekryd, maar het werk nie vir ons praktisch nie. Hoe kom nie om dat? Daar is keile en in, in my leven waar ek die dubbele stroom nie toegelaat het nie. Staan jy nou, hoekom is dit belangrik? Paulus vir die feestjes skryf, hy sê laat elkeen die waarheid spreek, spreek die waarheid tot, tot, tot mekaar. Hoekom sal ons waarheid mekaar praat? Sê jy, waarover is dit so kritisch belangrik dat ons nie ons kinders ophou, die kleinkies met die snert van tannemuis en vader Christmuse nie. Ach, dit is die gedaante van Godsaligheid, maar dit het geen waarde nie. Besef jy, daar begin ons al kompromie maak met waarheid. Weet jy wat, ons het nodig om waarheid te wandel, laat elke keer die waarheid spreek tot sy naaste. Ons het nie nodig om ons kinders eerst te misleien en later te laat besef, ons het nonsens gepraat nie. Ons het nodig om in waarheid te leef, hoe kom wie, wat, Ek kan nie bekostig dat hier een ruimte is waar daar moerase in keile is nie. Want weet jy, in die onbewaakte oomlik gaan dit wat in die moerase in die is, gaan uitkoek. En dan gaan ek my mond gebruik, my tong gebruik om dood te maak in plaas van om leven te skep. En dan kom staan ek terug en ek besef, maar wat het jy nou gedoen past het by jou? Die geest van die Heere vraag vanmorgen vir, vir jou, wil jy gezond word? Wil jy gezond word? Wil jy hee, dat jou lippe gezond moet wees? Wil jy hee, dat jou mond, dat jou tong, geneesing sal spreek? Wil jy gezond word? En nou kan ons antwoord en sê, ja maar, daar is niemand wat my in die water sit nie. Ja maar jy weet Ek het dan slecht groot geword Ja maar, ek was so lang aan die goed bloedgestel Ja maar, jy maak my so kwaad Ja maar Hoor jy wat is alles wat ons het om te sê Jezus sê Wil jy gezond word Wil jy gezond word Wil jy by die plek kom en jy sê Ek wil hierdie Dit wat ek myself veroorloof het Tot nou toe Ek wil daarvan afstand doen Hierdie wit leentjies, wit leentjies, betekent dat hulle nie meer wit nie, hulle het al so snakse, so val skynsel. Maar jy sê, dit begin by een wit leentjie. Dit begin met, ach, ek speel sommer net. Dit begin daar, en wat ons nie achterkom nie, hoe makkelijk, hoe makkelijk gebruik ek my mond om leens te verkondig. Luister, wat het hy gesê? Hy sê, die mense moenaar is die vader van die leen. Hy sê, en die wil van jylle vader, die wie inweese wil jylle doen, eindelijk is hy dan jylle vader en daai sin. Dis wat Jesus sê. En hoe makkelijk is dit vir my en vir jou om te sê, ek gaan dit vir jou doen, of ek wil dit vir jou doen, maar ons doen het nie, ons bedoel het nie. Dis die rechte ding om te sê, is die goeie ding om nou te sê. Dit sal goed pas in die gesprek in, maar dit gaan een implikatie op my sit, wat volgende week wat ek moet doen, en ek doen dit nie. Ek selfskuldig. Ek wees die vingers nie. Maar hoe, die vraag is, wat is die waarde van jou waarheid? Wat is die integriteit van jou woord? As jy jou woord gee vir iemand, hoe ernstig is dit? As jy, al het die vijand oorwin, die vader van die leen, die die wat stilslag en verwoes, Die een wat rondloop soos een brilende leeuw om te kyk wie jy kan verslind. Hoe, hoe oorwin ons om? Hierdie een wat heerskapie voer in die keile in die moerasse. Hoe het ons om oorwin? Dier die bloed van die lam. Genade. Dit is afgaan wel. Jy kan nie iets waar die bloed sit nie. Die bloed is sy werk gedoen. Die woord van hulle getuin My vraag is, wat is die integriteit van jou woord? As jy jou woord gegeet, luister mooi, as jy jou woord gegeet, wat is die integriteit van jou woord? Kom, ons maak het makkelijk. As jy een afspraak met iemand gemaakt het, kom hier na afspraak na. Kom hier op tyd. Weet wat, het spel integriteit as jy een onderneming aan iemand gegee het, doen jy dit. Dit is integriteit. Dit is waarheid. Om een onderneming te gee en dit nie te doen nie. Om in een bezigheidstransaktie met iemand te gaan, waarin, ek sê, ek sê jou betaal en ek betaal jou nie. Wat is dit? Dit is alleen. Ek het gelieeg. Nou, hoe doen ons dit? Nou kom ek in een situasie, ek het bezigheid met jou gedoen, en nou kan ek jou nie betaal nie, wat doen ek nou? In plaats dat ek weggaard loop en nie my telefoon antwoord dood nie, gaan kyk ek jou nie o en ek sê, ek vraag jou vergeef my, ek kan jou nie betaal nie. My omstandig het dit verander. Ek kan jou nie betaal nie, dat is da integriteit. Ek kan jou nie betaal nie, maar dat integriteit, hoor jylle. Daar was een tyd in my leven, wat dit met ons verskriklik vergaan het financieel, En ek het elke maand, letterlijk elke maand, by die 25ste van die maand, het ek gaan sit, en ek het een lys van die ouders wat aan my producte gelever het. Ek het een lys gehad, ek het hulle gebel elke keer kan jou nog nie betaal, ek betaal jou soveel, ek weet dis nie die volle bedrag nie, maar ek vraag jou om verskoning, ek kan dit nie doen, ek het dit nie. En ek het maand na maand dit vir lang tyd aangehou, maand na maand moes ek dit doen. En ek het die beste bezigheidsverhoudings in my leven opgebouw in die tyd. Die respect wat mense gehad het vir die integriteit om net te bel. Wat maak die meeste ouds? Ek nie kan betaal nie, dan blyk stila hoor, ek ignoreer dit, maak het of nie bestaan nie. Maar net die bloote feit, besef jylle, waaran sal hulle weet, waaran sal die mense, ek het gesê, mense beoordeel, beoordeel die woord wat ons verkondig, beoordeel hulle nie aan wat die woord sê, nie hulle beoordeel aan wat ons doen. Wat is die waarde van jou waarheid? Vra jou vanmorgen Wat is die integriteit Van jou woord As jou woord vir iemand gegeet Hy sê hulle tom oorwin Dier die bloed van die lam Die woord van hulle is Hier kom die woord nou na ons toe As jy jou woord gegeet Het jy hom gegeet Bly jy by hom Is daar integriteit in jou woord Kan ouwens sê Is die ouw sy woord gegeet Kiek jy nie daarop staan. Hy sê, enelik, lewe tot die dood toe nie lief gehad nie, wat betekent dit? Ek pas het op die woord toe vanmorgen. Dit betekent, dat ek hier zwaar pad sal loop, en as so ek jou dan nie kan betaal nie, dan gaan ek ek jou in die oor, dit is bitter, bitter zwaar om dit te doen, om te sê, ek skuld jou geld, ek weet het, en ek kan jou nie betaal nie, vergewe my maar dit is wat ek jou kan betaal, of ek kan jou glat nie betaal nie. Maar nie weg te hard loop nie, waarom het is om my leven tot die dood en die liefde Dis beteken, al kost het my, ek het my woord gegee om my afspraak na te kom, en dit kost my, ek het nie die tijd eindelijk nie, ek het nie die energie nie, dit gaan my kost, maar ek het my leven tot die dood en lief nie, hoor jy. Al kost het my, my woord is but so belangrijk, dat ek dit gaan doen, want ek het my woord gegee. Besef jy, jy kan jou kind, Bitermin, groter waarde leer as om integriteit te he, hee in sy woord. Julle weet wat die tragedie van hierdie goed is? Dat ons so gewoond raak aan die wit leentjies. Want so ek sê, dit begin by Tannebuise en Vader Christmisse. Onskallig so en dan, dan word het so deel van ons leven, en het word elke keer net een bykie, bykie, bykie meer, my so, goeie zwaar sê, die duivel loop rond, het moet sak vol wiggies, en as hy sien, daar is een wiggie, dan slaat hy net een wich, groter wiggie in, en morgen kom hy virwe, slaat hy net een groter wiggie in, en so stoot hy dit op, so maak hy ons gewoond daaraan om ondernemings te gee, wat ons weet ons gaan doen nie, dinge te sê, wat ons nie bedoel nie, ons woord te gee, wat ons nie gaan hou nie, dit nie hard sê nie. Want wat is waarheid? Hy sien, dit hoe ek in die waarheid wandel, die waarheid, die waarheid van God. Hy sien, as ek een liefde vir die waarheid ontwikkel, moet het mos die effect in my leven. Paulus schryf vir die Thessaloniansens in 2 Thessaloniansens 2, daarby vers 11 rond, jy kan maar daar rondlees, daar ergens wees, skryf hy dat hy sê, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gereed te word nie. God hulle die, die kracht van die dwaling gestuur, wat bedoel hy daarmee? Hy sê, as my integriteit van soe aard is, dat ek, kom ons wat te voorbeeld, ek en nou Johan het nou met mekaar bezigheid gedoen, wat ook al. ons het een of ander iets saam gedoen, en nou dinge nie lekker geloop nie. So wat doen ek nou? Om myself terugverdig begin ek nou vir Johan afkrak. Dis ons wat ons doen, is dit nie? Kraak ek om af, voel ek beter. En wie wat gebeur nou? Nou skryf Paulus, hy sê, ek het nodig dat daar een liefde in my moet wees vir waarheid. Nie vir my waarheid nie, want onthou, daar is my waarheid en jou waarheid en die waarheid. Nee, nie vir my waarheid, maar vir die waarheid. Ek het liefde nodig vir die waarheid. Nou, dit mag wees, dat my waarheid en die waarheid ook instemt. Maar het mag wees dat daar er een deel van my waarheid ooreenstem met die waarheid. Maar dat daar er een stikkie van die waarheid is, wat ek as my waarheid beskou, wat my interpretatie daar is. Maar dat is verskilde interpretaties. Ek en Henda kyk na die selle ding, en sy sien iets anders raak. Ons kyk na motorkar, en ek sien die perrekraag en sy sien die kleer. Verstaan jylle? Ons sien die motorkar maar ek praat oor perenkracht en sy praat oor kleer, excuse, dis nou Newtonmeter of wat sit, kilowatt, nee, right, sê jy, met andere woord, ons moet een ruimte laat in ons gesprek, dat iemand anders, dit anders kan sien as ek, dit anders ervaar as ek, maar jy sien as ek, die feit dat jy dit anders ervaar, klare beskuldiging maak, dan het ek klaar die gesprek gestop, dan die communicatie opgaan, en maar wie, wat gebeur dan met my, Nou begin ek praat oor Johan Gaan praat met Hena oor Johan En dan praat ek met Hanley oor Johan En dan praat ek met Johan oor Johan En wie wat, ek praat so baie oor hom Dat ek my verdraaide beeld Wat miskien net so evenkies verdraai was Word al hoe meer verdraai Dis asof dit al hoe makkeliker vloeie en ek al hoe makkeliker goed kwijtraak oot om, totdat ek nader aan die leen wat ek van hom spreek glo. Hoor mooi? Tot ek uiteindelik, nou hoor wat skryf, die skryf van die Thessaloniansens, is jy daar hoor? Hoor wat Paulus het vir die Thessaloniansens, is jy sê, hy wiese komstens volgens die werking, omdat jy die, die wiggies wat ek jou vertel het, die werking van Satan met allerhande krachtige dade en tekens en wonders van die leen, Hoor jy een woord, hy praat nou van krachtige dade en tekens en wonders van die leen. Hierdie leen word so, so waar. Dit wat ek van Johan te sê, word so absoluut, so waar, so echt in my oe, dat dit Johan totaal verander. Dit is, hy ondergane metamorfose in my oe. Die Johan wat ek nou sien, is glad nie die Johan wat ek gesien het, voor die tijd nie. Hoor jy die krachtige tekens en wonders van die leen? En dan gaan hy aan, hy sê, en met allerhande verleiding van ongerechtigheid, en die wat verloorig gaan, omdat hulle die, die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om geret te word nie. Jy sien, om geret te word is om geret te word in my denke, is dat my denke gesond word. Sien hoe makkelijk kan dit wees, en hoe dikwels gebeur het, dat ons oor hoeks met mekaar raak, ons het een misverstand, of ons het een, een bezigheidstransaksie, of ons het wat, ook al wat skeef en wie wat gebeur ons, ons gee ons uit, om te veroordeel en wie wat gebeur ons begin saam met die aantlaar praat ons begin die leen bevestig want die leen, skuld is leen hoor mooi wat ek sê om iemand te beskuldig is een leen, want God sê ek het om onskuldig ek het die oortredinge ongerechtig en misdaad het ek vergewe ek het het op my geneem, ek is daarvoor door verbrysel om om onskuldig te stel voor God staan ons onskuldig sien hoe makkelijk word dit, en voordat ek achterkom, word dit my lewe. Voordat ek achterkom, staan Jezus weer by my. Die stem achter wat sê, dit is die wegwandelaar op. Staan Jezus by my en sê, wil jy gezond word? Dan sê ek, ja, maar hierdie ou. Ja, jyre, maar hierdie ou. <laughs> dit is die wat hy van jy vraan, hy sê, wil jy gezond word? Wil jy gezond word? Dan moet ek hierdie ou los, jy die beginsel nie so sien. besef jy dat vergifnis vergifnis is waarheid om nie te vergeven nie is alleen die vader van die leen wil ons nie vergeven nie, hy wil ons sondags hou want solank hy ons sondags hou het hy ons vast so as ek ouwens as sonde op ouwens le jy. dit men mis nie ek stem saam met alles wat allemaal doen nie Die punt is, wat bedink ek? Wat waar eerbaar en lieflik en loflik is? Of bedink ek die aanklaag? Sy so, sien wat ek nodig het, vir so my plek te komen te sê, Heere, ek maak een ander kese. Ek vergewe. Hy sien baie keer, het ons hierdie klomp agressie en goed wat er in ons lehe. Wat so uitpeel, hier nie, morase, die morasse die keile wat volsout is en dit het ontstaan ergens gehad in my leven dalk uit die lang verlede uit van misbruik waar ek slecht gesê is en slecht gesê is en slecht gesê is en luister vir wie nou gaan verkwalik want die plek waar ek die meeste slecht gesê was, was in die kerk excuse me, dit is so daar had ek elke dag gehoor hoe slecht gesê en nou het al die agressie in my opgebouw ek het nodig om te vergewe Hoor mooi, ek het nodig om te vergewe, want as ek vergewe lang, snuik het los. Hoor jylle mooi. Hy sê, want Jesus die beeld gebruik, is oud testament nie, hy het gesê, as jylle die mens jylle sondes vergewe, sal God jylle vergewe, maar as jylle nie vergewe nie, sal God jylle nie vergewe nie. Nou dis voltooi in die kruis nie, want God kan nie die kruis terugtrek, omdat ek jou nie vergewe nie. So die uitspraak om Jesus voor die kruis gegewe, na die kruis kan hy dit nie meer sê nie, Maar na die kruis is ons vergewe, of ek vergewe of nie, ek is vergewe. So as ek jou nie vergewe nie, verander het nie die feit dat ek voor God vergewe is nie. Hy sê aan hulle sondes oortreding as ek nooit meer denk nie. Maar, wie wat doen dit aan my? Dit bind my vast. Dit hou my in een tronk, een tronk van aanklag. Dit bring my terug na die anklaar die mag van duisternis toe ek loop gewilliglik terug, hy het my oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde en nou kies ek om terug te stap oor die brug en my weer te gaan plaas onder die mag van duisternis en beseef jylle hoe zwaar is dit as ek ek klop nonsens van iemand gepraat het en ek beseef dit, hoe kans leer jy dit? Hoor mooi? as ek nonsens van die ouwe gepraat het. Ek het in nonsens gepraat van die boete in die gemeente. Maar hoe stel ek het reg? Ek sê, jyre, dankie vir die kruis. Jyre sê, dit is Is recht so. Ik nie weer dat nie. Maar wat van jou, Johan, van wie ek sly gepraat het? Wie wat, hoe stel ek dit recht? Sê, nou het ek nodig om na die toe te gaan, sê, Johan, ek het nonsens van jou gepraat, ek sê jammer oorboete. Ek nie geweet wat ek doe nie. Besef jy, ek wil vir jou dit so sê, as het een keer of twee keer met jou gebeur het, as jy by punt gekom het om na Johan, te, oh Johan, ek pik op jou vanmorgen, nee, om na Johan te, te gaan het en sê, oh Johan, oorboete, ek is jammer ek nonsens van jou gepraat. Wat ek vir jou sê, jy sal driemaal dink, vir jy weer nonsens praat, want is vrek zwaar om te gaan en te sê ek vir ja enige aap kan een fout maak, maar het vat een man om te herken dat hy fout gemaakt het enige aap kan slecht praat van iemand anders, maar het vat een man om na die persoon toe terug te gaan en sê ek het nie die recht gehaad nie al stem ek nie met jou sal nie ek het nie die recht gehaad om slecht te praat vir jou nie, vergeef my dit is al manier ons gemeente kan wees anders anders wat is ons dan <laughs> wat is ons anders as ons in die gemeente sit en ek het my mond uitgespoel oor jou en jou en jou en jou en jou, jou, jou. oor jylle slegge praat van mekaar en nou hou ons een mooie front voor sê alles is reg vryf ons handkies alles is reg, nee die oorwinning is die bloed van die lam dit is vir ons allemaal daar die woord van ons getuien Die waarheid. En die lewe. Om my lewe tot die dood en die liefde heen, het betekend dat ek dan na Oudani toe sal gaan en sê, Oudani, ek is jammer, begewe my, ek het noms te praat oor jou. Weet jy wat? Dat kan a versooning wees. Dat is a waarlik versooning. praat met iemand die die week ek sê, besef jy, en dit is wat jy gesê het vanmorgen, die kom het nou, die koppeling tussen ons mond en ons hande. Besef jy, dat, Jesus sê dit, hy sê dit vir die by die put van sigaar, hy sê, God is gees, en die wat om aan bid, moet om in gees en in, waarheid aan bid. In waarheid, nou wat is waarheid? Een waarheid in die term wat ons van praat vanmorgen, is om te vergewe nie, alleen so wees om nie te vergewe nie want is met ongerechtigheid, wat jou waarheid onderdruk, sê Paulus in Romeine 1,18, so, as ek nie vergewe nie, dan onderdruk ek waarheid, waarheid, nou kom ek in waarheid na jou toe, nou kom, hoor wat sê Jezus, hy sê, in, as jy jou offer na die altaar bring, as jy na God toe gaan, hy sê, vergewe as jy iets, aan iemand het, want, nou hoor wat sê, hoekom sê hy dit, hy sê, as ek nou na God wil gaan, ek wil eer met hom wees, hy sê, niemand kom door die vader, door behalwe door my nie, wie ek, die weg, die waarheid en die lewe haha, nou sê ek, ek sal nie vat, ek sal die weg vat, maar die waarheid los ek so as ek iets tegenhandel nie hou, nee en ek gaan na God toe weet jy, hy sê los jou offer by die alter en versoen jou met jou broer hoe kom sê hy dit, hy sê want ek wil he, die waarheid en die lewe moet deurbreek vir jou, anders is jy by die weg, God is lief vir jou God gaan jou nie weggooi nie, maar besef jy, jy gaan nie doorbrek nie, jy gaan nie oorwinning heen nie, want ek hou dit teenhand nie. Maar die oomlik as ek my offer op die altaar kan neersit, as het ware, is nie meer offers wat ons by die altaar breng nie, maar net kan sê, jyre, wacht, stop, en ek gaan terug aan hand nie, toe ek sê, hand nie, ek, ek het jou lief, ek wil versoening met jou, ek het ons oor jou gepraat, maar die, ek het jou verkwalik vir dit, maar kom ons skryf het af. Die oomlik as ek daar kom, wat gebeur, dan is ek vry, versoening, daar kan ek aan God toe gaan. Dan het die weg waarheid geword en lewe geword. Dit is die lewe en oorvloed. Dit is die waarvoor Jesus gekom het, dat ons die lewe en oorvloed kan hee, maar besef jy, die lewe en oorvloed het sit ander kant, lewe ander kant die waarheid. Dit helpt nie vir ons om te sê, ons sal die weg vat ons los die waarheid nie, ons sal die lewe heen nie is die weg, die waarheid en die lewe. Ons het nodig om elkeen die waarheid te spreek met mekaar. Om in waarheid te wees, wat David roep dit uit, hy sê, hy het aan waarheid in die minneste. Hy weet, vir lang tyd het hoe David geloop met die, die ding. Hy was kenlik een paap, ook geskryf, ek weet ook nie, maar ek, ek, ek spekuleer maar. Maar, wat hy geloop het, met die ding van Batsubba, moet Batsubba nie, en hierja, jy hier, weet die, die overspel in die moord en dan roep hy later uit hy sê, toe ek geswaig het, het my gebeente uitgeteer en my gebril die hele dag David sê, heren, ek het geweet wat het is, om in een deersuchtige verhouding met u te staan ek het het geweet, ek het geweet wat het is om met vrymoedigheid na u toe te gaan en nie moet die wrok in my hart teenoor iemand by u uit te kom en ek het verloor hy sê, toe ek geswaig het en my gepeente uitgeteer, en my gebrol die hele dag. Jy het die behoefte aan waarheid. Psalm 51, jy het die behoefte aan waarheid, in die binnenste. Psalm 43, ek wil daarmee ophou, skryf, ek dink is ook daar wat sê, Heere, stier nou die licht en die waarheid, laat die ons lei, laat die ons bring na die heilige berg en die woning. Heere, stier nou die lig en die waarheid, nou ek wil vir jou sê, die gebed is vroeger, Jezus is die lig hy sê ek is die lig van die wereld, hy sê ek is die weg en die waarheid in die lewe, God het om toegehoor, toe stier God die lig en die waarheid, om ons te lewe, laat jou dan bly, dier die licht en die waarheid, is dit is nie kostelik nie, dit is net sê man by Bethesda nie, Jezus sê wil jy gezond word, ek sê jyre, stier toch net die lig en die waarheid, hy sê, Jezus Hoor jy, het ons hierdie psalm gesink, Heere stier die lig in die waarheid, Heere sê, is wat maak jy met my? So, om nie dit langer uit te stel nie. En dan kom psalm 15 en hy sê, wie mag klim op die berg van Heere, mag staan op sy heilige plek. Psalm 15, laatste een, kom ons kyk gauw. Psalm 15, wie mag klim op die berg van Heere? Heere wie mag staan op sy heilige plek, of wie mag verstoef in die tent, wie mag woon op die heilige berg? En dan antwoord hy, hy sê, hy het wat wandel en gerechtigheid doen, wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek, tegen sy naaste nie. Geen onverkillige woorde so'n swaar te steken nie. Come on. As ek in die gezag wil kom, as ek in die wil kom in my leven, oor die aanslag van die vijand, dat het ek nodig om te sê, Jere, jy het die lig en die waarheid gesteer, ek hoef dis nie weer te wacht nie. Ek het geen verskoning mee nie. Ek kan vandag die licht en die waarheid omhels. Ek kan vandag vergewe Ek kan vergewe, ek kan sê, dit of die wat aanleiding gegeet tot die die klomp gemors in my hart, dit ek kies om te vergewe. Ek kies om my richt daarop te draai. Eet vergewe, ek vergewe ook. Besef jy, onmiddellik is die mag van duisternis oor daai keil oor daai moraas gebreek. Onmiddellik sê dit doen, skuif hier die lijn van waarheid. Skuif uit die kant. En elke keer is ek en jy vergewe, elke keer as ek en jy in die integriteit van waarheid staan, dan skuif ons die waarheidslijn, al nader, al nader, totdat die dubbele stroom al die keile en al die moerasse doorgespoel er het, totdat daar leven gekom het, totdat ek sal kan sê, leven is in die mag van my tong, en ek lewe die leven as een vrug van wat my tong gespreek het. Sal ons daar kom kan ons kom by die plek wat ons nie meer hoef te sê dood en leven nie, maar dat ons sê dood is voorbij. Ek spreek nie met dood nie, ek gebruik my tong vir leven en die leven wat ek leef leef ek op grond van wat uit my tong uitgekom het, hoekom? Omdat in my hart het ek beding wat waar en eerbaar en liefdelik en loflik is, hoekom? Omdat ek by die plek kon gekom het in my leven om te sê, hier ek vergewe ek vergewe dit wat gemaakt het, waar en eerbaar en liefdelik en loflik in my leven kan werk nie dat ek soos Paulus kan sê, Heere, ek is my van niks bewus nie. Ek is nie langer bewus van enige klippe, enige wrok, enige nonsens wat hier in my hart blij sit nie. Ek het het gekanceleer, ek het het vergewe, ek het daarmee klaargemaak. Sal dit nie wonderlik wees, om so lig te lewe nie? Prijs die Heere, Vader, ons dankie. Dankie dat hy ons nie gelos het nie, dat hy steeds met ons bezig is, dat jy ons die volle som van jy gedacht is, die ons daarin wil ophef, om met die lewe en oorvloed te lewe, die heerlikheid daarvan te ken, en te beleef, dag na dag, elke dag. Heren, ek sien elkeen wat jy sit van morgen, sien elke man en elke vrou en elke kind, heren, om by die punt te kom, dat daar waarheid in ons binnens te kom. Ons kan toch nie vir iets wegsteek nie. Om eenvoudig na u toe te kan kom met die sakpetats van my lewe en te sê, jyre, dis wie ek is. Dis wat my optrede is, u het my geheilig en geweinig en my optrede is nie daarna nie, want ek het ek klomp keile en brasse wat vol soud is. En ek soek die dubbele stroom en ek wil vergewe so dat ek kan skoon kom. Dank jyre, die dit vir ons doen die dit vir ons moeilik gemaakt het, die deur vir ons oopgemaak het, die pad vir ons bereid het, dat ons in die volheid daarvan kan leef. In Jezus naam. Amen. Amen. Ons sê julle met een geseende, vervulde waarheidsweek. Kom, ons gaan dring saam te.